Ondan sonra sahabələr ki, daha da yəqin oldu onlarda ki, ən gözəl iş, ən xeyirli iş Allahın və onun rəsulunun əmrinə itaat etməkdədir. Yəni, ən gözəl iş, yəni, ən rahatı Allaha və onun rəsuluna itaat etməkdir. Nə əmr edirlərsə, onu et, nədən çəkindirirlərsə, ondan çəkin. Lakin yəni, Peygamber Sırm yanına o qadınlar, İslamı qabir edirlər, Məkkədən gəlirdilər, Peygamber Sırm onlara geri qaytarmırdı. Cəlan qadınları Peygəmbərə səsəm geri qaytarmırdı. Yalnız kişiləri qaytardılar. Qadınları isə kim İslamı qəbul edirsə, onlar müsəlmanların arasında yaşayırdılar və Peygəmbər onları qəbul edirdi. Çünki qadınların qəbul edilməməsi həmin şərtlərdə yox idi. Şərtlərində yox idi ki, qadınlar İslamı qəbul etsələr siz onlara qaytaracaqsınız, yox idi. Ona da Peygəmbər səsləm, yəni qadınları geri qaytarmırdı. Və bu vaxtda, yəni, bu hadisələrlə Mumtahin surəsinin 10-cu ayəsində verir. Mümtəhinə Suresinin 10-cu ayəsində Allah təxadar verir ki, siz yanınıza mümin qadınlar hicrət edəndə onları yoxlayın. Yani onları imtihan edin, həqiqətən onlar İslamı qəbul ediblər, yoksa yox. Həqiqətən hicrət etmək üçün gələr, yoksa yox. Allah onların imanın, o imanını daha yaxşı bilər. Yəni Allah tarif bilir, onlar iman ediblər, yoksa yox. Və bu ayə Mümtəhinə Suresinin 10-cu ayəsidir. Və orada inşallah oxuya bilərsiniz. Onlar da peyğəmbərsəm gələn qadınları yoxlayırdı. Yəni onlar imtahan edir ki, görə İslamı qəbul onlar İslamı qəbul etmək üçün gəlibsələr, peyğəmbərsə salam onları saxlardı Mədinədə. Yox, əyyət. Əgər, əgər onlar deyir, yəni başqa səsin da onda peyğəmbərsəm onları yəni geri qaytar, yəni qəbul etməzdilər. Və ümidə Hüdeybiya sülhü, yəni bu cür başa çatır və Yəni, ümumiyyətə zəhvü deyilə baxanda görür ki, burada böyük hikmətlər və ibrətlər var. Ən böyük hikmət və ibrət olur ki, Allah-u Teala və onun Rasulü əgər bizə bir şey əmr ediblərsə, biz o əmrə bizə ağır olsa belə ona itaat etməliyik. Və bu, bu cür ə, yəni, əmrə itaat etməkdə həm xeyr, həm bir bərəkət var. Və buna da açıq aydın, özünüzdə gördünüz ki, yəni gördüm, o hadisədə sahabilər hətta Ömər müxəttəb. Əmər məxəttəb yəmadam sözünü, yəni tərcümə ilə qəbul edir. Hətta yəni qəbul edir, lakin yəni insan həmişə, yəni Allah tərəfindən ona verdigi bir əmri və Peyğəmsəmin onun dediyi bir sözü qəbul etsin. Beləcənin burada yəni bu surdə, Hüdeybi suründə göstərək, əgər bir iş yəni hikmətlə olunur, səbrlə olunur, deməli o işdə işte, bərəkət var. Bərəşət var və qələbə də o işdədir. Şərtlə gələ həmişə, gələsən və o dəqiqə nəseləyəsən, xeyr. Yəni, insan səbirləməlidir və həyatı boyunda çalışmalıdır ki, səbirli olsun və bu səbir nəticəsində Allah tələ ona böyük bir qələbə verəcək. Həmçinin bu sürətdə, yəni, müsəlmanlar üçün böyük bir ürfisət var idi ki, müsəlmanlar bu 10 il müddətində, yəni 12 suhb alamışlar, 10 il bu vaxt müsəlmanlar artıq Qureyşdən əmin edilər ki, Qureyşdən artıq onlara qarşı döyüş olmayacaq və onlar başqadılar, başqa qəbiləri İslamı dəvət edilməyə. Və həmçinin Kureyş-Nesulü bağlayından sonra məsəlməndə getlər Yahudlardan qısa səlmələrə. Yahudadan qısa səlmələrə. Və həmçinin bu dövüşü, yani bu hüdəyibə sülhündə başqa faydalar var. Və o həqdə inşəələ, yani bu qədər kifayətdir. Həmçinin i̇şte inşəələ, keybər dövüşü həqqində danışarız inşəələ. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülilləhi rabbiləmin. Və salavat və salam Allahın rəsuluna, nəbiynə Məhəmmədə və ailəsinə və səhabələrinə, onlara təbiiyyə ilə, amma başqa. Nə biz keçən dərsimizdə Hədəviyə sülh haqqında danışdıq. Və sonra Hədəviyə sülh ilə Peyğəmbər sallallahu sonra, yəni Hicrətin 6-cı gündə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Və ondan sonra 2, yəni Xeybə döyüşünə qədər 2 yaşlıq hacə baş Onlardan biri Zeyqrat ad, adında, yəni bir yerə 페르масан göndərəndə dəstə göndərir, qoşun göndərir. Və onların başçısına, yəni yəni üzərinə Abdurrahman i̇bn Uyey ilə yəni adı bir səhabəni göndərir və yəni onlara yəni göndərir ki, gedib yəni ora 페르마сан əmrini yetirsinə ondan sonra 페르마сан ikinci bir dəstə göndərir, yeniliklərinin üzərinə. Əbən Əbən ibn Said ibn el-As atı yani səhabəni rəziyallahu anhunu göndərir ki, getsinlər, yani Peyğəmbərsənin əmrini yerinə yetirsinlər. Yəni bu iki hadisdən sonra əsas, yani böyük hadisə Xeybər döyüşü olur. Yəni bu indirsə bu hadisə də, yəni, Xeybər döyüşü haqqında da Xeybər döyüşü haqqında danışacağam inşallah. Mən Xeybərdə kimlər yaşırdı? Xeybərdə Yahudilər yaşırdı. Xeybərdə, Yahudilər yaşayır və Xeybər qalaydı. Dağlı yerlərdə qurulmuş, yəni qalalardan ibarət bir şəhər idi. O vaxt ki, Peyğəmbər (s.ə.s) Bənu Nəzir və Bənu Qureyzə qəbilələrinə qarşı müharibədir və bəzi Bənu Nəzir qəbiləsinin başçıları, yəni onların e, yəni Adlısan adamları Xeybər qalasına qaçırlar və Xeybər qalasındakı Yahudilər onları çox zərfəşanlıqla və dəm dəstəklə qəbul edirlər və onları orada qalmağa imkan verirlər. Və belə yahudilərdən Səlləm İbn Əbul Hüqəyq bunun haqqında daşmışdıq və Kinnanət i̇bn Rəbi İbn Əbul Hüqəyq, Xöyəy İbn Axtab və başqa yahudilər var idi ki yəni bunlar Pəyəqəməsəmə qarşı düşmənçə edirdilər. Rəmiyyətlə, yahudilər yəni Pəyəqəməsəmə qarşı çox yəni, xəyətlə edirdilər və Pəyəqəməsəmə Hüdəbir Sümən qaydanda Yəni, yəni, fürsətdə ki, Peyğməsəsənin müəllərinə fürsət üçüb, Qureyş ilə 10 illik müqavirə bağlı idi ki, 10 il ərzində heç bir döyüş olmayacaq və Peyğməsəm deyil ki, gedəyik onda yahudlardan öz haqqımıza alaq, yaxudilərdən, xeybər qalasın olur yaxudilərdən, öz haqqımıza alaq və Peyğməsələm gəlir Mədənəyə və oradan da xeybərə yolu düşür, xeybərə, Yolu üçün. Və pevməzə, ümumiyyətlə, Məkkədən qaydanda, yəni Hüleybəyə sündən qaydanda Allah Teala, yəni pevməz Sürəsindən ayələri nazir edib və həmin ayələr, yəni Fət 18-ci ayəsində 21-ci ayə qədər. Allah Teala nazir edib və Allah Teala buyur ki, لَقَدْرَ رَضَيَ اللَّهَ النُمْمِنِينَ اِدُو بَا يُعُونَكِ تَحْتَ شَزَرَ Allah Teala sənə altında beynət edən müminlərdən razı qald Fahimə məfiy qulubihim balatan onların qəlblərində olanı bildi. Yəni bilir. Fə ən zəllallahu sakinəte alayhim və asabuhum fəthen qəribə. O onların ürəklərinə səkinət verdi, rahatlıq verdi və onlara yaxın bir vaxtlarda fəth vəd etdi. O məğrəməketə yəxulunə və yaxın bir vaxtda çoxlu qenəmətlə əldə edəcəklər. Yani Allah təala onlara vəd etdi. Bakən və Allahu azizən həkimə. Allah aziz və hikmət sahibidir. Və adəkimullah məğanəmə kəsirətan təxudunə. Tayfalı səhv edir ki, çoxlu kəlimət götürəcəksiniz. Faidə gerələkum hazihi və kəffa əydi nəsənkum. Və bunu siz üçün hal-hazırda yeritəzəftilibsə verəcək qəniməti, yəni Xeybər döyüşündə siz edib kəlimət qazanacaq o mənada. Və kəffa əydi nəsənkum, başqa bir tayfanın yəni əllərini isə sizdən necə kəsdi? Onda vəsən Allah sizə böyük bir qəlibiyyət verəcək. Baləkun ayatan lil-mu'minin. Allah təala ki, qoy bu möminlər üçün bir dəlil, bir sübut olsun. Və hədəyəqum sirata müstaqimə və Allah təala yani, səhidata bu ayələri nazil edir və peyğəmbərə və səhabələrdə üzümüzü tutmalıyıq Xeybərə tərəf. Yəni Allah təala orada çoxlu Yəni qələbə bizə və hamsinin qərimət vəd edir. Anlaması lazım gəlir bu, yəni Xeybər döyüşündən vaxt olmasa qəneşdəf edir. Lakin yəni baxanda görürsüz ki, Xeybər döyüşü Hüdeybiya sürmən qaydandı olur. Yəni 6-cı ilin axırlarında, Hicrətin 7-ci ilin əvvəllərində bu vaxtdır, yəni Xeybər döyüşü baş verir. Çünki fərməsəm Hüdeybiya'dan qayıdır, yəni, Zurqədayəyə və zülgülən, axı zülhücən əvvələrində qayıdır Mədənəyə və Məhərim ayında isə Peyğəlməsdən mürəvələtdə gəlir ki, gedir yəni xeybər qalasına hücum edir və deməli xeybər döyüşü Hüzzətin 7-ci ilində Məhərim ayında və ya o ərifələrdə baş verir 7-ci yəni, ilin əvvələrində Peyğəlməsdən sahabilər orəqiyyəndə, yəni sahabilər böyük həvəslə bu döyüşü gedirdilər lakin Xeyber qalasına hücum etməyi, yəni o da asan değildi. Çünki dağlıq yerdə yerləşən bu, yəni şəhər, həmçinin şəhərin hər tərəfi, divarlarla örtülmüşdü. Yəni hər tərəfindən qala divarları çəkilmişdi və ora gəlmək çox çətin idi. Lakin buna baxmayaraq yenə də səhabələr, yəni sözünə itaat edib, hamısı həvəslə gediblər Xeybər döyüşünə. Misal, ondan gəlirlər yahudlərin yəni yaşadılığa yerə çatanda, xeybələr çatanda hələ yəni, günəş də tam çıxmamışdır. Yəni, günəş çıxmamışdan qabaq gəlib yahudlarla yerə çatırlar. Sonra Peyğəmbə Sələm sahabilər ilə fəcr namazın yəni, xeybəl qalası yaxınlar qılır, günəş artır, yəni çıxandan sonra Peyğəmbə Sələm layan namazdan sonra hücum edir xeybəl qalası üzərinə. Və o yanqırda görürlər ki, biz Məhəmməd gəlir, yəni Peyğəmməd gəlir və onun əshabı gəlir, əllərində olan işlərini yəni, atıb, həmisi qaçırlar qalanın içərinə, içərisinə. Və qışqırlar ki, biz Məhəmməd, Məhəmməd gəlir, Məhəmməd gəlir, bu cür qışqırırlar. Və Peyğəmməd səhəm buyuruyor ki, Allahu Akbar, Allah daha böyükdür, daha uludur. Xarəbət xeybər, xeybər yəni dağıldı, xarab oldu. إِنَّ إِذَا نَزَلْ لَبِي سَحْهَةِ قَوْمُنْ فَسَعَهْ سَبَحُ الْمُنْذِرِينَ biz bir yəni, tayfan üzərini hükum edərsək, onlar yəni, bizim əlimizdən o qədər də rahat qurtula bilməzlər. Sonra Yahudilər qaçıb, öz qalalarına girirlər, yəni, qala civarlarına bağlayırlar və hər yəni, müəyyən bir dəstələr də həmin qalanın içərisində yəni, kiçik qalalar var idi ki, yəni hətta o böyük qala divanları açısına bilər o içərdəki qalılarda onları qarşı döyüşə bilməsinlər. Və bunun işlərin Qatıfan qəbiləsi Xeybərə yaxın bir yerdə yerləşirdi və Qatıfan qəbiləsi müşriklərdən eydilər və onlar eşidirlər ki, bəs, Yahudilərə hücum olunub Xeybərdə və onlar istiləkab, onlar kömək eləsinlər. Lakin Peyğməlisələm elə bir yerdən hücum etmişdir ki, yəni, Yahudilərin üzərinə bəli, Yahudlarımız elə bir yerdən hücum etmişdir ki, orada yəni, Qatıfan qəbiləsi ilə Xeybər qalası arasındaydı həmin yer. Yəni, onlar axı tərəfdən gələndə, Peyğəmbər səmahatı onların ikisinin ortasında olacaq idi ki, onlar yəni, Xeybərə daxil olub, onlar kömələyənməsinlər Yahudlara. Və sonra Peyğəmbər səsələm yəni, başlı qarşımız Xeybər qalasında olan Yahudlara. Ləkin Qatıfan qəbiləsi eşidir ki, Peyğəmbər onlar üçün bir yəni, hile qurub, tələ qurub ki, xeybələ hücum eləsin, yəni yalandan və qatıvan qəbələsin gələndən sonra gedib onların yəni, yaşadığına ərazını zəft eləsin. Yəni onların ailələrini hamısına əsr götürsün. Bunun fikirləşimi onlar qaydılardalar, yəni geri qaydılardalar və Peyğambar Sələm mücərimə hücum etmirlər. Və sonra Peyğambar Sələm uzun müddət yəni, xeybəl qalası mühassizi saxlayır və müsəmanına başlayan həmin qalaları bir-bir fəth eləməyə. Yəni, həmin qalalar bir-bir fəth etməyə və ilk, yəni, ən birinci fəth etdiyi qalalar Nəim qalası və sahib qalası idi. Yəni, bunlar iki ən böyük qalalar idilər. Və həmin bu qalalar Xeybərin Şimal şərqində eləşirdi. Şimal şərq hissəsində eləşirdilər. Sonra, yəni, bu qalalar yəni, fəth edəndən sonra Qamos adında yəni bir qala olur. Həmin qalanı da, bu, iki qaladan sonra həmin qalanı fəth edirlər. Bundan sonra iki qalanı da fəth edirlər. Vaqteh və Selalim. Vaqteh və Selalim qalalarını da müsəlmanlar fəth edirlər. Yəni görürsünüz ki, burada artıq müsəlman 5 dənə qala, yəni Vaqtehə 5 dənə qala fəth edirlər. Yəni qalaların sayı bundan da çox olur. Yəni həmin şəhərin içindəki qalaların sayı da bundan çox olur. Lakin ən böyük qalalar, yəni bu qalalardır. Və müsələmanlar bu döyüşdə çox çətinlik səkirlər. Çünki yəni, qalayı hücum etməni bilirsiniz ki, yəni, çox çətindir. Hətta qalaların, yəni nəim qalasına hücum edəndə sahabələrdən biri orada şəhid olur. Yəni şəhid olmasının səbəbi də, yəni o olar ki, qala, qala yaxınlaşanda mürahəb adı bir nəfər, yəni yahulların böyülərindən idi, yuxardan yəni, o xatır, Və həmin, o, yəni, həmin sahabəyə deyir və yəni, sahabə şəhid olur. Yəni, çox rahatlıqla, e, kim çıxırsa onu rahatlıqla vururlar.